Book 2 70 70 70 Ar-raghba fi Etwas mögen Etwas mögen Möchten Sie rauchen Möchten Sie rauchen Möchten Sie tanzen? Möchten Sie tanzen? هل Möchten Sie spazieren gehen? Möchten Sie spazieren gehen? احب Ich möchte rauchen. Ich möchte rauchen. هل möchtest du eine zigarette möchtest du eine zigarette er möchte feuer er möchte feuer an ich möchte etwas trinken ich möchte etwas trinken ich möchte etwas essen ich möchte etwas essen an ich möchte mich etwas ausruhen ich möchte mich etwas ausruhen oh an as an ich möchte sie etwas fragen ich möchte sie etwas fragen anlo an Ich möchte sie um etwas bitten ich möchte sie um etwas bitten ich möchte sie zu etwas einladen ich möchte sie zu etwas einladen was möchten sie bitte was möchten sie bitte möchten sie einen kaffee möchten sie einen kaffee oder möchten sie lieber einen tee oder möchten sie lieber einen tee wir möchten nach hause fahren wir möchten nach hause fahren halt taxi Möchtet ihr ein Taxi? Möchtet ihr ein Taxi? يريدون Sie möchten telefonieren. Sie möchten telefonieren. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب. مع الدروس الصوتية